הלא בראשי האנשים ההם, הלא זה דוד, אשר יענו לו במחולות לאמור, הכה שאול באלפיו, ודוד ברבבותיו. ויקרא אחיש אל דוד, ויאמר אליו, חי אדוני, כי ישר אתה, וטוב בעיניי צאתך ובואך איתי במחנה, כי לא מצאתי וחרעה מיום בואך אלי עד היום הזה, ובעיני הסרנים,